بسولات و السلام علی سید الرسول و خاتم النبی و علی و اصحابی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لوقدتا من لسانی افقه قولی دنبی علیہ السلام سیرت سلسلہ کے حجۃ الوداع یعنی دا لسم دا واقعاتو نا د نبی علیہ السلام حج دا غی سفر د مکه ن مدینه پورې د مدینه ن بیا فلا واقعات او التعبيا عمره ادا کول دا مخه بیان شی عمره ادا کول نو باد نبی علیہ الصلوۃ والسلام او مکه کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حرم او د مسجد نا یوزکه ډیرا چولوا ال تطات کې ده د حج په انتظارو کله چې اتم زل حج شوا ځکه حج د ارض زل حج نه شروع کې اتم زل حج ونو نبی صلی الله و سلام مرګرو ته حکم وکوه سا هرمانزن آباد احرامو تڑو او کمزی چې نبی علیہ السلام او سیدو ابتح و دویلکی دو دا سی خوڑگی غونتیو علت خیموان دا دغی ابتح مقامنا داریک نیغ سید منع ترا حرم ترا نگه منع تا چور سیدن و منع کی نبی علیہ السلام د رواچولو پینځه منځونه د غلطه اداکړلو سم حاجیاندا سګي چې پات تاریخ لارښینو سیاواد د مانزنه سادهج افعال نی شروع شي سبار صبر وزنه شروع کی د نو تاریخ د غلطه مسجد خیف وتوصیلی کیږي په دغه ځای نبی الله سلامو پینځه منځونه یعنی د 8 تاریخ ماسپخیم منځ مازیگر منز، ماخام منز و مازخوتن منز او شپه اکلاو بیا سهر منز خو نبی علیه سلام دا منزونا سفرانکول او سنتینا داکول پس هبا بانده یوم عرفاو نو زلحجم سهر منز چه اکلا نو دا نور را خطون رستو نبی علیه سلام عرفات طرف دروانش آو ہو کومیو کو چیمالا عرفات کے خیمہ لگاوے نسب کی التا الاقدا نہ میرا ورتا وے اس چھ باغزے مشہور جماعت تے مشہور دے پم مسجد نامرا دانا میرا دے التا اس جماعت جوڑ ده. دادا دے دا غری ایریا ویلاقاتنا مرج کماله دا سه صدا حدود حرم که د نن دا اوسو حدود حرم نه بعد یعنی س عرفات که دا اوسو عرفات نه بعد نبی علیہ السلام چون کی وختي رسیدلو زوال نه مخ نو نا میرا هغه علاقه کې هغه زکه خیمہ اولا گولشو چکم زی یعنی دا عرفات نبا حرد حدود عرفات کے نا او سم مسجد نا میرا چه دے دیکھے سہ سا عرفات نبا حرد او سا دن نا ان دا حکمت دو پکی چی نبی علیہ السلام دا سکڑو او سم چکلا کم امیر حاج وی یعنی حاج دا پار چکم عالم مفتی راغلی اچه کمونز که خودبا ورکی نو آغا مسجد نامرانا ورکی نو رفات میدان کې خلق ولاړي نو دا مسجد نامره کم ممبر میں حراب حصہ چیدا غدا رفات نبار دا نبی علیہ السلام دغلتا خیمولا گولش و بحرو کلچه زوال اوشو نو نبی علیہ السلام دغلتا مونز اداک زکتر زوال پور دمکولا لا وخنو داخل شوه او سم دادا چه زوال نمخ که سنت طریقه دی چه سڑه عرفات تا نداخلی زوالو شی بیا داخلش خوب چونکه نن سبا رشی نو درش دوجن دو خرق بس مخ کسان رسی اغیو انتظامی خبرات نو نبی علیہ السلام دن نند نبی علیہ السلام عرفات ته تلیو قریش نتل. دا ناشنام خلکو تولیگا او لگه دا وجه داو چه قره شبا داوی چه مون دا حرم خادمانی او عرفات دا حدود حرم نبهر ده منام و ظلیفه دا دا حدود حرم گره او بهر ده نو دا زمون دا شان نخلاف دا چه مون دی دا حدود حرم نبهر ده نو نور عرب با عرفات تطلل جاهیلیت وقت چه جونه گیدل او دا قریش با ککنه حدود حرم ختمېدل لا واپس بش دیو جنا قران د 12 کې دا حکم وکړي اتیزو من حیسو افاز الناس دا ځنه واپس شه کمز نه جام خلک واپس و تاخده جاهلیت کې او غلط ریواجو دستورونو نو نبی علی السلام لاړ نه غرفات خلکو ته وول چې دا حکم د دې چې سړی عرفات ته لاړ شي کاغه قرحی دیو که غیر قرحی نو نبی علیه صلی اللہ و د دا جاہیلیت دا غرسم مات کا او پا ور تیر شو مز دا مظلیفه بانی تیر شو عرفات تلا او کلچ زوالو شو ویزا زاغت شمس نوامر بالقصواب فروحلت لهو فعطا بطن الوادی فخطب الناس نبی علیہ السلام حکم کومو کو مال قسو او خطا یار ک باغی غ کتاو ار سواجه قصوا ده نبی علیہ السلام دوخینو نو بس باغی ولا کتما ته برابر کړي شو پالان وغیرہ او نبی علیہ السلام دین آباد دنا عرفات منس طلاق اولته خطبه و او چونګي لوټ فکر وغیرہ غ زمانه کینو ایک لاک چوالیس یا ایک لاک چالیس یا ملاک پوره خلکو تا آواز رسول هم گرن نو خلکو ته د آواز رسول د دا بارا نبی علیہ السلام معبرین مقرر کرو چیزم آواز بل ترسی اغا بل بل زی مخ که چگو وی دغل تارفات که یو صحابی مقرر کر بیعا رضی اللہ عنہ ربیعا دا اميه اميه امیب، بن خلب زويره قدس صحابي ده به اميه بن خلب دشمن دري بي له سلام له مکه سرداران هغه ربيعا دغه زي کې د نبي له سلام معبر د نبي له سلام خبر و مخکرا سو د چکهله نبي له سلام مرافات کې خطبه وي منا کې چکه مو خطبه بي اوهلې وا واپس کې نو ال تم معبر بي علي رضي الله تعالی نبی علیہ السلام خطاب که و تقریر خطبه که و اولیر زلانه و آواز حل ترسه عرفات که نبی علیہ السلام دیر جامعه و اگده خطبه د و لالله دا حمد و سنانا بعد نبی علیہ السلام و یا یوحن ناس اسم و قولی خلکو زما خبری با توجوه واره نکتا ای خیری خبری دیکنه و حم و قدر اوی فا انی لا ادری لعل لا القاكم بعد عامي احاذى بهذا الموقف ابدا كيدش شددي قال نبات پدي جيڪبيا تسمونوي نه زك پيغمبر تا د وفات ادلا ورگدي کي چيبستا وقت قريب ده حسين عليه السلام ده دل آثارن معلومه ڪري وا چه ذا جانصر الله والفت زك صحابه کرام پفيدل چه ده نبی علیه السلام تقریباً جون بس پورا کیدون که کی ده نو نبی علیه السلام با ابو بکر صدیق بی پوئی، عبدالله ابن عباس رضیلان حوو بی پوئی، عمر رضیلان حوو بی پوئی گی نو نبی علیه السلام خو با پوئی گی پوئی نو بس بلا دعوش ده حجت حجت الوعداوه، صحابه کرام ویچی ده ده حجت اسکرابه که ده چه حجت الوعدا ده مطلب ایمون پورا پوئی نو دا وخت جواب بس نبی علیہ السلام راغې بیمار شو او وفات شومون پوه شو چې حجۃ مطلب دا چې پیغمبر مونږ رخصتی بس پیغمبر مونږ رخصتی یې نو د دا حج دانو مم حجۃ الوداع وا نبی علیہ السلام په د دې آثاراتو نه آثارونو معلومې دا نو نبی علیہ السلام په دې خطبه زیات تر حقوق بیان کړی حقوق العباد ډېر زیات د انسانانو زکا اما اشرکی دخذو حقوق پمال کېدل د معاشمانونو ظلم زیاته قتل وغارت دبل مال لوټ دارنګ دخل کو پمال او قرضون باندې قبضا عزتونه غسل معمولی معمولی خبر باندې لوی جګړې تقریبا د 90 95 فیصد حقوق العبادت په د ختبو کې خصوصا د عرفه او منا او غیره په نو رقامه او زیات تر دي دی وجه نه دا یو خبر نن سبا کې چې دا یونو چارټر چې کم ده دا انسانی حقوق عالمی منشور نن د مغرب دا داول چې دنیا تا حقوق منور کړلو د حقوق او پہچان تعارف منګ وکاو او دا ډیر له بابا خرو دا وی سره وای مو احساسو چې کم دی یونو چارټر ده آغا ورس ته جوړ شو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سرل سا وکاله مخ کې د حجۃ الوداع په موقع چې کوم خطبه ویلي دي دا, دا در دا تمام انسانیتو دا انساني حقوق او چارټر نبي علیه السلام او کړی هغه خطبه یقینا د کتوري چې هغه سره وګوري او بایمانه مستقلی کتابونه اوله مولی کړی ان فل پی ایچ ڈی لیول مقالې پیل کړي شهید رسول کتاب په ما سره مو الیبن زمونکم رساله ده الزار تبلیغ القران پدې کې یو مضمون د وموند د یوالې سر ور کړو چې د نبی له سلام د حجۃ الوداع خطبه او پدې کې سین انساني حقوق بیان شویل او دا چې د یو انو او د محمد رسول الله سلام چارټر موازنہ چې اصل د انساني حقوق او چارټر کمیاوې او اما حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا توارکڑے نو بدے که زیادتر حقوق پولے بعد نبی علیہ السلام بیاو فرمائل یا یو حناس ان دماؤکم و اموالکم و ارازکم علیکم حرامون کا حرمتی اومکم حازا فی شہرکم حازا ای خلکو ستا سوین او معلون پیابل عزتون پیابل دا سه حرام دی لکه دا دیر وزی دا عزت او د دیر خار دا عزت چسنگل څنګه مقام محترمه ده عزتمنه څنګه دروازه دارا پیرواز ده دا عزتمنه نو د تقصي استاسو د یو بل وینا ما هم عزت من نو د دیبا خیال ساده لکی بل نبی علی السلام په دې موقع د جاهلیت د رسمونو رد او اعلان وکړه علا کل شین من امر جاهلیه تحت قدمی موضوع د جاہلیت تمام رسمونه ریواجو نه د جاہلیت تمام عقدار اغا زماده خپلندش مخ خپلند اسلام راغه شریعت راغه د جاہلیت رسمونه ختم ش بل دا نبی رسول اعلان جاہلیت رسمونه ختم مثبت د شریعت احکام او د اسلام احکام مطابق انسانی زندگی تیری بلیو فرمایله ود دماغ الجاهلیت موضوعه ده جاهلیت وینم تمام maaf جاهلیت کې چې کوم قتل او غارت دیوبل سره 50 بل باندې سوار او نمبر او قتل پاتره ده جاهلیت ځړی کیسه بنراس پړې اختمش زکه کاوا روز پدلی شی یو که د جاهلیت د دور دی د اسلام د دور نه دی اوب ډېر لوی مسالې پیدا آئی. او نبی علیہ السلام صرف خبرې نکوله بلکې ځانبه شورو کوله نوې چې د جاہلیت قتلونه ختم هغه وینو ته پوسونی نه وی ویني ته پوسب کی د باقی اساس هغه سره کیږي دیت وای خو نبی علیہ السلام و ان اولو دم انزعو من دماینا دم ابن ربیعه ابن الحارث ابن عبدالمطلب دا ټول اول ځان پیش کوم صرف خبرې نه کو جاہلیت تی نه ماب شوه زما د تر د زوی ربيه ابن حارث ونهم ما ما حارث ابن ابي الاسلام درو دا غزه ربيه یعنی د نبي عليه السلام درتو دا, دا ما شوموالي کې څنګه چې د عربو طریقه ايو ما شوم رضاعت لبل زې تلېګ نو بنی ساعت تلېګ له کوم ځای کې چې نبي عليه السلام رضاعت وخت یې کړو حليمه سعديه سره دایي دا لاقوه بني سعد نو الت دې رضاعت دوران کې وو نو کان مسترزان فی بنی سعدن فقطل فقطل فقطل هو زیلون زیلې حوزيل یو بل قبیله وا اي چر د پدی قبیله امره کړي واسه چلشه او جنگ وغیرہ ای کډه ماشوم و جله شه نبی اسلام مه ما د خپل د تر زوید جاہلیت ویرمات زیل قبیله نزد د تر د زوید وینې تپوس نو کوم زکه د جاہلیت وخت ده هغه معاف ده البته نو خبره با په اسلام کې کی, کی. بل ایلان نبی علیه سلامو وره بل جاهلیتی موضوعون ده جاهلیت سودم ما ختم سودین سونم معاملات شویدی بس ختم اوس با ده اغا سود مطالبنی نکه اسلام سود حرام که نوی سوک زنده مسلمان و اینو اغا مخ که زور سود نه که او بیای عملیو خودا ده زان نشورو کنه و اولو ره بند اذع من ربائے ربائے ربا ربا نه ربا اباس بن عبد المطلب فینو موضوع كله زده خپل تر اباس رضی الله تعالی عنہ سودم ټول خلکو ته معاف کوم دا کتره جاہلیت کې سود نه کړي وله سودي کاروبار زده خپل تر د سود معاف کولو اعلان کوم چې د اباس رضی الله تعالی پهcharge باندې سود دین هغه وته او دا شته څو معاف دا اعلان نبی علی السلام نبتاسو تاسو نبتاسو ناغستل کی تکا قرآن انویل لا تزلیمون ولا تزلیمون بل خبر نبی علیہ السلام دا زناناو باراکیو دا خزو حقوق و خیالوست فتق اللہ فی النساء فا انکم اخستمو هن بی امان اللہ و استحللتم فروجہن بی کلمت اللہ دا خزو خیال ساتا ہے دا خزو باراکی دتا وسیتکم بعض روایتو کی رضی علا وستوسو بین نساء خیرن فا انهن عوانین عندکم دا خزو بارکی زما وسیعت قبول ک او دغه مقواند دا, دا الفاظ ویلیو یو دا خزو بارکی دا الله نو یریگه تاسو دا الله پا امان سر دوی غستی دی یعنی دا خزستاو سر امانت دی دا ساسو سر غلامان امید زی او بلا چې چه دا اللہ پا حکم باندتاصله پاردا حلالی شویری چې قران کې علاوه فن کې هو متابا لکم من النساء او بیا وی علاوه واستو سو بن النساء دا خو بارکه زما وصیت قبول کای فین نح ناوانن انکم دا غریبانا نو خدا سرقید دي دا بل امر دا کورنر اغه استا پخید کړي یو کیسه مله نو دي سره احسان کوي او دا سنور تفصیلی احکام بدغه مقابانی وی نور مقبانی وی بیان بیره سلامو فرمایي یا یوحنا انه لا نبي بعد ولا امه بعدكم یو خبر خدایا ساته زمانه بعد بل نو پیغمبر راتون کی نش د ختم نبوت خبره اسنه صد قدیر عمرهانی چیزه ک نبی علیہ السلام فرمایلو چې انه سیکنو تی امتی سلاسون کذاب دجالون کذابون 150 پور دجالان کا زبان به پیداکی کلم یا زمانه نبی اری او بدا دعوکه چیز پیغمبر ام زمان بعد بدا دعوکه خو خبر دادا چه انا خاتم لا نبی بعد نبی علیہ السلام نور مقو نبیلی په دې لا نبی بعد معنا بعد بل نو راتونکو پیغمبر نشتا ااو امتم استاوسونا بعد بل امت نشتا سو اخری امت ی دنیا وبسم بتا سبان او سبانه خدمی ااو نبی علیہ السلام بیاو فرمایل الا فبودو ربکم وصلو خمسه سوممو شهره کوم به دو ذکه مال کوم طی بتن بهبحان فکم ته حوجو باید طر کوم تی لا ته خلکو د یو الله بعدت بندې کوئ پزونه دا کوئ روژنی ش د رمځان ذکته دا کوئ د خپلو مالونو او په د عاملو ځان خوشحاله کې د زړې او د بیت الله حج کوي او پتاو چې کوم اميران مقرر شیدایي اطاعت کوي نو الوه جنت ته دا داخلي او بیا نبی عليه السلام بل او فرمایي چې فاکیل او یوهناز قولي پایني قد بلغت و وترکت فيکم ما لن تذلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وسنت نبيه اي خلکو پد خبر رمضان پوي ماده الدين رسول یو دو شی نیم درکه پر خپل صبح ورچ بدی منګولی لګولی ګمرا بنشه دا اساسه دا پارا انده دستور العمل یو د الله کتاب او د پیغمبر سنت او ویه اینکم ستل قون ربکم رب نو فیسالکم نعمالکم رب سره ورې ملاقات ته الله تبارزه نو اساسه دملونو ته پوس وس اساسه نکی عملونه درست او بلدا وانتم تسالون عني فما انتم قائلون زما باره که من تاوسو نا قیامت که اللہ تا پوست کئی و زمان باره که با تاوسو اللہ تا سجواب ورکاوه چه دی دین رسول او کن رسول نه کن رسول او سعب اکرام ویدی نشهدو قد بلختا و عدیتا و نصحتا مونگا وی کو تا موند دین رو تا حق ادا که تا زمون خیر قیو اخیری خبری دی خبرو تم خیال لی تا وقت با کم کیفیتو دا سعب اکرام وچلکا اخی حالت ته وخري خبري نبي عليه السلام بیا اسمان ته رب تا غو ته تک او دا شه دي خلکو تراخه تک اللهم فشهد اللهم فشهد الله ته دي گواشه چې دي ته ما په له ديو دي دي مداري پورک او بیا نبي عليه السلام و فرمایل الا لا ترجو بادي کفاره يضرب بعضكم رقاب بعض زمانه باد غره د کافر او کار اختیار نه ک کافر نشی نه د کافر او فين او کار شو غره نه ک چې د یو بل سټو نه واخې فلマンス کې قتل وغارت وجلم کوي او وی نبی له سلام هو فل یبل غ شاهد منکم الغایبه سو کم چې دلته موجود دي نو ټول مت خدا نه دای کنه نو رو مت سنا سپاتې دی او یاند برایز دور کې نو موجود د غایب تا زما دا خبر اوره سې او وی چې فرب المبلغ اوع من صامين و ادا سکیږي چې فرب مبلغ ډیر کار تا غسړې چې هغه د دین خبره اورسي هغه اوع من صامين د برع راس اوریدونکو نه هغه پر دی خبر خبره ډیر خپوش مې مطلب دا چې کله د استاد نو اوریدونکو صرف سماو کی اکه فقاحت دم رنی خو چې بل تور سه روایت اورسي نو هغه پکیږي نو هغه دداشه ډېر ورثه اوابه کرام ټول علماء خو ټول مجتهدين نو مجتهدين پکې خاص مفتیان پکې خاص صحابه کرام خو داسې صحابه دي چې مجتهدين دي روایت ته نقل شولې اگر روایت رسو تابې تبي تابې ته ور کړې ده هغه مجتهد دغه سیمباتات کړي نو دا نبی عليه السلام او راځه کتا سرب نقلو کو خرس خلق به سیمبات او د دین تشریبه او نبی علیه سلام بیا خود با تقریر چه ختم که نو دا آیات اولوز دا آیات نازلش الیوم اکملتو لکم دینکم و عتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم علیه دینا دا دین دا تکمیل اعلانم الله را بلد دی وجه نه د احکام و آیاتون دا دی آیات نباد بیانی دی نازلش احکام بزغل دا بروش دواز نسیت آیاتون را غلی دی امر از ایلان ہو چه دا آیاتوار پا جڑا شو عمر ا خلق و توید خوشاله روزده د تکمیلی دین اعلانو شو قرآن نازل شو او تجاڑه او ارتوید اللہ بندگانو تاو سب ویگه لی سباد الکمال اللہ نقصان یو شی چی کلم کمال تا رسی بیا زوال کئی نو دین کمال تا رسی دروست و خلق بازه که نقصان پیدا کئی جڑا پدی رج او بیا عمر زلان خو پایو بنا مقویلی و نبی علیہ السلام فرمایلی چې لا یان کو صنع اور الاسلام اور ودان اور ودان دا اسلام دا کړه به روس خلق ټوکړي ټوکړي روس بدا حالات راځ او اوله هن نقز الحكم خود ټولو اول شورو و په دې احکامو کې راځي حکومت و خلق به جان راوړي واخر هن صلا او د ټولو روس به مونږ د امت نه ختمیش اخر دور نن که ختم نه دی خو به جان دی او ډېر او مات د سره چ اکثریت موسکیم نه د دین اباد نبی علی السلام جما بینه صلواتین او کړه تقریر نه بعد او شو اقامت او شو او دا موزه د عرفات د حدود نه بهر او کم چوس نه مراج جمعه او مای کم منبر محراب د غوسم د حدود عرفات نبار بهر ځکه نبی علی السلام بار موس کړه بار مونځو کو او جما بین صلواتین مازبخین مونزو شو بیای قامتو شو مازیگر مونزو شو ده دی منزونو منز که سنت نو ادا کری او دی نروس تو بیا دواو قیام د عرافیو نبی علیہ السلام دی نروس تو پوخ شو میدان عرافات تا دن نشو جبل رحمت تیزان رسو جبل رحمت د عرفات خیری سر دا ال تلا ال تزکل آئی نبی علیہ السلام دی دا پاراو کرل چه که چرت کی اثر کیو دری گی کی نومت بیا غزه کیو دری. دا سي 13 شو چې دا دا خوینده کې امت ته چې اغه سر طلاړ شم دا اوخی چې دا ټول عرفه میدان چې دا سیده د او درې دو زه نبی رسول الله دا سي طریقې سره و درید چې کومه صخره دا صخرات غټی دي ومغه جبل رحمت راټی غټی اغه صخرات ته دا اوخ دا سینه دا سي را جخت کړه او خپلې قبله تمخو خلک رشو نه ایت ور مخ خلکو ته مخ او نبی رسول الله و سلام دغلطا ولاړو دا ساده ټول د وقوف ته مانځنا باید نبی عليه الصلاه والسلام دا موقع باندې څو دعاګان او کړه اسکار وکړل په دا موقف دا دعا وکړه لا اله الا الله وحده لا شريك له الله الملك و له الرحمدو و خالق دا اسکار په دا موقوویل او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی مو دې بارک چه داغا ذکر ده بہترین چه ماو زمان مخی پیغمبرانو د عرفات پر وزویل ده عرفی بورز ده بہترین ذکر ویا نبی علیہ السلام دو آگانه او احادیثو کی راضیه همه همه دو کړي یو دو دو آگانه ده یو الله زما مد تا خپل حقوق ماد حقوق الله او دویم الله زما مد تا حقوق اللہ بادم الله با پاک دا یاو دعا دعا دا غزه کی قبول اکڑا یو لا ما. یعنی ما کېږ تهقالله غواړي مافی به کې پهکو ل بعد د هل شو غروس به بله موقع شوي. دی بعد بیا نبی د السلام چې دینو ماخامه پورې دغل او چې کله ماخام نور پریوت نوبی د اسلام عرفات نهروود او چې کله رووت خلکو خامه خ په خلکو تهدي منډې والی نوله اسلام السلام یو ه کوم ب سکی خلکو. علیکم <اليكم> بسکینہ پا دما دما پا آرام آرام زے پا سبیلی زائے نیکی منڈی والن پا دما دما زے پا دیکی عرفات نا چروان شو نوزان پسې عصامہ ابن زید کیناو عصامہ ابن زید د دا دنبی علیہ السلام متبنن و سید دا زید بن حارس زوید اکر زید بن حارس دنبی علیہ السلام متبنن یعنی زوی و تویلو او دے دا متبنا زویده یعنی متبنا نواسه ده پیغمبر دا دیر گنام بخاری کی رازی دا تا پلار تیمی حیبی دا زمان محبوب ده وابن حیبی دا زمان دا محبوب زوید اسامه بیاده دا کشر نوجوان علیکم ننبی علیه السلام زن پسی کنو زکر دا پیغمبر خپل زامن خونو نوسا آو زید بین حارست زویده لیو به اسامہ دا غضب و نو نوسی باندی چنوسی باندې بینه کوي پدې کوله ځکه اسنه سینې ځلان فروستو بیا کشران پیدا شو نو برحال نبی علیہ السلام د عرفات نه مظلبه پوره ځان سره په او خبانې اسامہ کېنولې د دنیا تمخورا یو مخ محبوب زویره د محبوب او بل یو خور او ګور یو دا غلام زوی ځان سره کېنولې د مقام دنیا د او ولجه زمو اسلام کې اوچ نیچ نیچ دا غلام زیدان سره کینول او بیا نبی له سلام دا مزدلفین چې مینات ته لیدنه په دغه موقع ځان سره بل کشر کینول لري هغه فضل بن عباس دا عبد الله عباس رضی الله عنهم دی کشر او دارنګ دا عباس رضی الله عنهم فضل بن عباس هغه تر مینا پورې ځان سره ووخی باندې کینولې بوته مزدلفی تر رسیدل نبی له سلام دغلطه چراته نو په دې لارې او کنده غونډه واه جوړ غوند ایت نبی علی السلام ورکو شو د سمات کا او دسی خفي بوداسه او دسی لړ لړ دسی لګی لګیو زر زر نو وسامه خو سره ورزلان ورته یا رسول الله ولی دمانځه واخنه دی یعنی تا د خفي بودس ولی او ک پورو دس پدې کړ نو نبی علی صلوات و سلام او فرمایل اسو راته امامک مز مخکره دلته نه کو د دلته نبی علی السلام او دسی او ک خفي د مانځه بارنه دکن نوی علیہ السلام بار وقت توحارت که گرزه دا مسئله دا امام ترمیزی تقریبا پینزشپک طریقه پا کتاب ابواب و توحارت که دا دست خولی دی پینزشپک طریقه دا خفیف او دست هم خفیف دا سی لن لن بسیو یو زن لاس دا سی مختصر این دا دا چه سڑه مونز نکی تلاوت کی ذکر کی اصی او دست که پا تکیدل غواڑی نو دالن او د دا سړې کوی سआम د پران علاوه د عام کتاب درس کئ نغیدا پارا بیان کئ منز مقصد ني نغیدا پردا خفيف و د سړې کویش کلا کلا وبمګمي داریم مقیده پارم دا, دا, مقی دا, دا نبي عليه السلام یو چالو خو کلا دا يخني ډیر د تمو ځنه کې او صرف د ذکر د پارا دلاوت د پارا دا بیان د پارا نو بسل خفيف و دس و دس احادیث کې چې صرف دلتا دا پاکه دا پارا سره پوک یا مثلا د سړې د شیو د کی نو ود کیدو دا پارا ختی بو د کله علاوه او د رسول الله صلي الله علیه نو شو کول اس عذر تیموم وال د سره پغیو د شوی نو د ختی بو د ځاسې منقو باندې کی دې مختصر یو یو ان... یو, یو زلن د بیا دین بعد نبی الله صلي الله علیه و نو قلت نبی الله صلي بیا او دس وک او منزه اداک نبی علیہ السلام دقلتا بیا جمع بین سلاتینو یعنی ماخام و مازخوطن موز او سم مسئلہ دادا چه پلا رموز نشتا زان با مزدلفه ترس مزدلفه کے اول ماخام موز دیو بیا مازخوطن موز چه دشپی حر ٹیم سڑے رو رزی دو گورا جمع بین سلاتین با عرفت عرفات کې هغه تقدیوی دا تقدیوی دا مطلب مازیگر با ماسپخین تر آولے او دلتا کیدانو آغا تاخیری ده یعنی زمخم به مسخوتن درستو که هر تایم کې سړی راوړی شه نو نبی علیہ السلام دغل تا دا دوه منځونه وکړ او تاسو وکړه اذان او شو اقامت او خام خاموس او بیا اقامت او شنو مسخوتن مو د تیم سنتونه نه دی ادا کړی او نبی علیہ السلام دین بعد وي سارونه دا پالن نه سارونه کتی کوزي ځکه مو هم اهم حکمونه هغه وکړ نه نبی علیہ السلام سرود زګا در ټول روزي تکاورت دي سباله بیا معمولات دي ډېر نبي عليه السلام پدغه شپه تجدد ال ابن له پاسه نبی عليه السلام را مزال فکه نه ده پاسه د لتجدد زګا چې سباله معمولات بس منځیو کوه ده شو نبی عليه السلام تر دې چې سهار پورې نبی عليه السلام کو ده شو زګا مسله دا, دا. چې کله کله کل تا ته پته چې فرایض رانه پنوافل او پاتې کې بیا منوافل پرې وساحبات به پرې ده اکه اوس کړه دغه ته سړې تاوجود مو منظمو کی او بیا ستړم ده نو بیا به دي سار موز قضا کی نبي عليه السلام و دښ نبي عليه السلام سار موز وختیو او وصلى الفجر حته تبين الصبح چې له صبح صادق وشویک وختیو او بیا و ځان اقامت او د دین اوات نبي عليه السلام بیا په خپل اوخه قصوا باندې سور شو او مشعر حرام چې ورتوي مزدلفه کې مسجد زید ده نو سبا ده اغه زید نبی علیہ السلام راغه او دغل دغلط بیا ولاړو دواګانه کوله ذکر کو, کو تکبیر او تحلیلی وې دا زه بیا د مختلفی وقوف دغه وخت کې دا رفات وقوف اغه درېدل د ذکر او د دعا لپاره د مانځنه بعد دلته د سحر مانځنه بعد وقوف مختلفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغلط ولاړو پدې کې حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وخاندل بکر صدیق عمر رزلان رحمت اپوس کے رسول اللہ دځه خو د خندام نه دی او داسې مقومه نه قتنه خاندې لکه دعا جڑا ذکر او د خندا وخني تا یا رسول الله ول وخاندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو چې پرون کم ما دعا غوستوا د امت بارکه د حقوق الله بارکه قبول شوا د حقوق الیباد بارکه تلنه او قبول شوه نو د حقوقو له بعد بارکه دن تقبولش بیا مې الله ناووس نوې جزاء ستا بن ستاو مطلب د حقوقو له عباد معافي کی مطلب دوی خپل مات یا کل اخرت کې ول الله حقدار ته وي تعالی دا در کوم که د دا, دا معاف کی نو دا طریقه بهر حال نبی علی سلام وې ومه خاندل پدې چې کل حقوق الله نه بعد حقوقو له عباده شو ابلیس شو دل نو دا د رواوی وکړه او دونا خوره پسرو شیندره چې زه خود دې تباکلم زه مهنت وکم وکم په غونونو حقوق الله حقوق الیباد فظایقو الیختکم الله پدې اعلان سره زمما بیڑی چپک ما لا خندا پدې را لجاته مې قتل په بدلو ځان مانی خوري شیندره نو خندا مارا پلغه باندې را ده نبی له سلام او سلام وکړه بیا چې نور وخت نبی له سلام موذلفین روان شو نه غلا مناتا او مناکی جمرا یعنی جمرا قبا غټ شیطان جوړته غیشتلو ده پا او بلا رچته د غ زین انسان سرا کھانی واغسته وادي محسر ورداوی بدن محسر مردوی دغه تیو خډيره تیز اکړه زرتیر زکا دا غو چې دا ابراهام پغو ابراهام په لخر کانی را راغور زیدليو دا د عذاب ځای نه ویل سلام به دا عذاب ځای کې نه یې ساريګه زر او چې تیرېګه دا ا سمودیانو کله چې تبو ته واقعیتو کې ویل سمودیانو په غو علاقه دو علیہ سادر علیہ نبی علیہ السلام ساده زر پر سر وا چومنده ته زرو زېره عذاب زینا سينه بتا سبحان الله عذاب اثرونه شه نبی علیہ السلام دلته تیز تیر شو او تلوی نبی علیہ السلام او صحابه کرام وي <تصفح> ترجیچ کړه جمري تور سه دلغت شیطان اول ورکوټه راځي جمرا صغرا بیا وستا بیا هغه سرته غټي غټه سايز کې غټ نه او مشهور اوداس نا غټ شیطانی شتله نبی رسول الله عليه السلام لړ <خک> التچورا سيد نو له تلبيه بند کړه او وو کانو باندې دا شیطان ویش د دینه بعده نبی عليه الصلاه والسلام وتره او قرباني وکړه نبی عليه السلام سل ساروی لال کړي دا, دا. سل خوان نو نه لوي سخي پیغمبر سل سر دوخان تر څو دوخان په خپل حالت <تصفح> باقي اړيره ځلان ته سمباله وا تر 63 علماو محدثين وې اشاره د توا تر څو دوخان چاړه خپل مطلب دا چې تر 60 مد... سال می دنیا کې قربان کل ختم عمر ته اشاره بیا یې نه بعد اړيره ځلان ته باقي تعالی او وې حکم وک چې دا یې ټول ناصيله لګلغه خو راوړ کټو کې واچو نو کټوی که په هکړې شونه ویل السلام قربان ور و وګړه لا غینا او خولونه اوري بس پر خلکو کې تقسیم او بیا انو کو چې دا قربانې زه یاوازي دان ده دا ټول سمرا مناچي دا ټول قربانې زه ده بلکې و فجاج و مکہ کله همنحرون د مکی کوسه کوسه د حلالي زه ده بس کوم ځای چې مکمل اوی دا تاسو خپل حلال یو بیا نبی عليه السلام نه دا قربان نه نه نه طرف مخک راخ پل دا, دا سنت طریق دا اول خیر طرف کې سړی خري اول بخيخري ابو تلحر ذلان او سر والاړو دا انس رضی الله تعالی انو پل اندر ميرانبلا نو غله دا یو طرف په اختوار کې داخل کو کې تقسیم او دا دویم طرف په اختي د لور کې دا ستایف دا د پیر نبی رسول الله ص انو د دنیا نزي نو امت سره پری دي او دا تبرک د پیغمبر دی د پیغمبر تبرکات ویها د پیغمبر نکونا ثوابه کرام وکما وی رسول الله سره ਸੰبال کړیو ویختي ਸੰبال کړیو دا د برکتی پیغمبر برکت شته خو د پیغمبر نه علاوه د پیر سه بزرگ سه دبل چا برکت ني چا د تبرک د پار سره کیدیا به تورې بسیکه خوستې دا میرا پلار دا لاس نخه ده، نو نه په تورې کیدا برکت پونوم نه دا ميدو استاد د پیرسب د لاس نه خدا کیدا خو به تور برکت نه به تور برکت صرف د پیغمبر آثار اقستل کیدیش ځکه نبی له سلام نه ثابت په خپل ور کړ دینه باد بیا نبی رسلام دغلد مکه ته بیا او مصبخین مونځه لته ادا کړ طواف او کو توافی زیارت طواف زیارت نماز د ورکه ته بیا زمزم تر راغی او زمزم او وې کوی وغین او په ډولچو رس ل کې نو د نوبی السلام انزه بنی بدل متلب پهلوله یغ به یغلی به کوم نه سه سقایت کومله نظاتو معکوم د نوبی د اسلام خانان ولاړو ځکه د قوی د وخت نه چې کمه غ زامنو کې تقسیم کړی د کار د باید الله د خدمت نو د نوبی د اسلام د خاندان دا دوبو دا, دا کارواه شو دو د دوی د خل ناباس رران هو دا سم سم څه معنا ده نو ای ولالو او به ورګول نبی عليه السلام ته کړشه اوبر او باسه خلقو دا ډیر لوی عمل ده خودونه له فزیلت عمل ده چې ما وم ساسونه بوکا غسه او به بخلرسته خلکو باندې مې وکړي خو بیا و خلک د ناشې لاس نواري نو وي چې پیغمبر سنت راشه مونږ پخپل اوبر او باسو نو دا استاد په خدمت به ساسو د لاسونه لارج نو زمام علامه راجه نو بوکی راويستنه نبی عليه السلام ته وکړي نو ری ورګ بار حال دی بعد نبی ل اسلام ولاړو خلکو سوال جواب کو تپوسونه مسائلو تپوسې کوو بار حال بیا دی نه بعد نوبی ل سراتسلام واپس من ته راغلی مننا کې چې کله نور چېنو داسې خراب پورته شو د شو که نه په نوبی ل السلام دغلته په خچرهبانېنااست تو لکه توافم پهغبان دی کړی او دته اسپې خچبان دی او دغه ته خطبه وه د چاش نبا چې مینا تر راو راشي اول زل دا مؤلفین دغه ته خطبه بیا ویل دا اولی رزلان هم معبر و غبا اواز خلکو تراسو دغه ته اغه زړې خبرې مسوکړي او یو خبره وسره داو چې نه زمانہ قدس طدار که ایت یوم خلق السماوات و الارض السنه دو 12 شهره زمانہ واپس پل هي اترو ګرځي دغه جاهلیتوالو دا ټوله میاشتې ټیللې وی یو قابل خګړې وړې کړې اوبدې پټېلو ټېلو لوڅه الله غ میاش واپس ګرځې دې ګرځې خپل خپل زبانې ودرې یعنی نبی علیہ السلام چې کړه حج ادا کو نو دا حج یقینن په ذل حج کې شړل مخ کې ګډ وړو نو نبی علیہ السلامه زمان ای خپل زیارت او کال دولس میاشتې دې بریمانې بیا د قران غ آیات وي به تپوسو کو ايو من حذا اخلکو دا کمر وزدا صاحب ای خیارو کې دې شي د نبی عليه السلام نوم بدلای نو ورته ویل یو منهار نه ده نبی وی رسول الله ده نبی یا نبی عليه السلام فرمایل ايو شهرن هاذا دا کوم میاشتا وی مون غلی شو مو یا الله رسول خو پوي مو کې دې شنوم بدلای وی ویل وې چدا چدانو زل حجیمیا شنو بوي دا بیا وی ايو بلدن هاذا دا کوم خار ده مو کې دې شنو م بدلای ویمو ته الله رسول خپویگی وے علیہ البلدته دا بلد الامین نه ده یعنی مکا وے ولینا خنوور ان دماغ کوم وا مال کوم و راز کوم حرام علی کوم کا حرمتیوم کوم هاذا فی بلد کوم هاذا فی شهر کوم هاذا ساسمال جان عزت پیو بلدا سی عزت مند و حرام ده لکه سنگ چي دروازه دا, دا کل او دا خار حرام او دا میاش عزت مند бяنه به سلام به علا لا وصیت له وارثن یو بل وارث وصیت د وارث د بارنی د کم کست چې د خپل مورث چمړکیږي داغه په مال کې حصے ناله وصیت نکی بلې الریډي هغه سالین وصیت ولا سلا کې مثلا زامن دی او درې سلور زامن دی ډولو د پلار په مال کې یې سلا دا سه پلار نشو کولې چې وایي डिसेंबर کې خدمات دی زلته په سر کې هغه موټر ګاړه یا نه نه راځي په جون ور ولیکن میراث کی وصیت نے کی یہ وارث ثواب اولا نبی علیہ السلام فرمائے الا لا یجنی جانرا نفسی انا لا یجنی الا ولده بل خبر اورید جاہلیت ظلم اسینلے چې جنایت جرم ويو کو سزا با بل ورګړی کیدا دا بنی چا چې جرم کړی دی هغه مجرم به سزا بیا نبی علیہ السلام اینا شیطان قد یا اس ان شیطان قد ائس یعبد فی بلدکم ھذا ابدا خبر دا پدې مکه کې شیطان نو امید لري بیا با د شیطان عبادت دلتني شر به بیا دلت نه راځي تر قیامت پورې شيکه دلت نه راځي په یو خبره ده چې خبر نشد ولیکن ستكون له طاعت فیما تحتقرون من اعمالکم فیرضا بها شر به نه راځي په خبره چې تاسو ته وړي خکاری په وړو وړو خبرو کې په تاسو شیطان تابعداري کوي او شیطان به ډېر خوشاله نه تعاد د شیطان به کې راځي خیال ساته دا بیا نبی عليه السلام او سلام دا باخيرو زمينا کې تیرې کړې و باقي شيطانا نو ایستلو پارا یعنی 11 بار او دا ورنګ مسلسل په دغه روزو کې با نبي عليه السلام د تعلیم تعلم سلسله م شروع وا او نبي عليه السلام با مسائل وغيرها بیانور خلقو به تاسو نو کول ذکر اسکار با کېد د دعوت خبره هم په دغه شکو کې شروع بیا د حج واپسی د 23 جمرا تویشتل نو نبی علیہ السلام بیا د انابت مکی طرف ترا روانه شو چیراته نو یو لار د چایته محاسبه وای په محاسبه لار وانی ربی علیہ السلام د برامینان مکی طرف ترا کوشو د عزیزیه چرندن ثوابی لري کی د غ عزیزیه علاقه ده او د دجمد جوړ ده په د زینبی علیہ السلام را کوشو چې دل تراغه نو دن ته شپکړه عزیزیه نبی علیه السلام ما سبخین موز موز ما خام ما سخطن موز دل تاو که او اودشو بیا سار وقتی پاسه نبی علیه السلام ایلانو کو زن حرم در سوائه نو زن مخی مخی حرم تران ام المومینین شکایتو که ام المومین عاشر زیلان یا رسول اللہ من اخو عمره پاتش شوی ویلتا مقام سرف تا چراغلی ونو بیماری را نو عمره پاتش و نبی علیه السلام حج بس. ما عمره نه دا کړې نبی الله سلام عبد الرحمن بن ابي بکر ضرر ته ولو مشره وروه وتې دا بت تنعيم د بوزې ال تنوي حرامه تړي دا به عمره کوي تاسو زموږه مخکي او مون حرام ته درزو ال تب ميلادي بس هم المؤمنين رور سره راړه تنعيم ته ال تن احرام نن سبا چې وت مسجد عاشوي هغه زین احرامه تړو عمره لاله نبی الله سلام ژوابي کرام مکی ته کوشو نبی الله سلام طواف ال ودا وکړه ال خدا منظر مخک مخکی کوصحاب ہوتے وې وېدا وک توافل وېدا وک او بیا د توافلو ودانه بعد نبی سلام الصلات والسلام سارموز سارموت چې کو صورتي توري ورکیولوس په حرم کې او بیا داغینه بعد چې فارغ شون مدینه طرف روانو خو ده غلطه بلې ام المؤمنین دا مساله پیچ ام سلمہ رضی الله عنها چې حج ختم ک توافې زیارتې کړو نو د دې بیماری راه یا رسول الله ما چې د بیماری را ل توفلودا او مالمومنین وتوي مسلما بیماری را او ارته وي څنګه غې کړې ده توف زيارت توف زيارت کړ خذبس پرې ده توفلودا دی پرې دا مساله اوسمه چېرتا توفلودا دوران کې بیماری شتلېش حالانکه توفلودا واجب رې خدا او زر دوجین نه ځنانه تمات کی بیا نبی رسول الله چې موزو کو مدینه ترپ تروان شو کدا لار ورته وي کدا باري تر رباني نبي عليه السلام وو مدینه دران شوې سار نه شبس مازه پسه وره نبی عليه السلام وزگار نو چیراله کا په یو لاګ باندې مونږ زده ده ده نه بس مخ کی کارونو پیغمبر ته کارونو پرو کول <سؤال> سار مونږ شي نبی عليه السلام ادا ک نه بس روان شو نور صاحب کرام سوق مکی والو مکه کې پاتې شو د نورو इलाقو خپل تر بونو ته روان شو نبی علیہ الصلات والسلام او د مدینه صحابه کرام یا چې کم د مدینه پلار روان دي زې بزو نو د نبی علیہ الصلات والسلام سره واپسو نبی علیہ الصلات والسلام بیا مدینه منورې ته تشریف راوړو او راځي دا حجۃ الوداع په دې باندې ختم شو کو لو قولی هذا استغفر